פרק ד' שמעו הדבר הזה, פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם, הביאה ונשתה. נשבע אדוני אלוהים בקדשו, כי הנה ימים באים עליכם, ונשא אתכם בצינות, ואחריתכן בסירות דוגה. ופרצים תצאנה אישה נגדה, והשלחתנה הארמונה. נאום אדוני. בואו בית אל ופישעו, הגלגל הרבו לפשוע, והביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים מעשרותיכם. וכתר מחמץ תודה, וקראו נדבות השמיעו, כי כן אהבתם, בני ישראל, נאום אדוני אלוהים. וגם אני נתתי לכם ניקיון שיניים בכל עריכם, וחוסר לכם בכל מקומותיכם. ולא שבתם עדיי, נאום אדוני. וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלושה חודשים לקציר, והמתרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר, חלקה אחת תימטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש. ונעו שתיים שלוש ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא יסבעו. ולא שבתם עדיי. נאום אדוני. הקיתי אתכם בשידפון ובירקון, הרבות גנותיכם וכרמיכם, ותעיניכם וזיתיכם יאכל הגזם, ולא שבתם עדיי, נאום אדוני. שילחתי בכם דבר בדרך מצרים, הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם, ואעלה באוש מחניכם ובאפכם, ולא שבתם עדיי, נאום אדוני. הפכתי בכם, כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה, ותהיו כאוד מוצל משריפה, ולא שבתם עדיי נאום אדוני. לכן, כה אעשה לך ישראל, עקב כזאת אעשה לך, היכון לקראת אלוהיך ישראל. כי הנה יוצר הרים ובורר רוח, ומגיד לאדם מה שיחו, עושה שחר עיפה, ודורך על במותי ארץ. אדוני אלוהי צבאות שמו.